ریاض الصالحین حدیث ریاض الصالحین حدیث نمبر دے یوصل واتیا ایک نمبر حدیث دے او باب دے بابن فی الامر بالماروح ونہن المنکر او دے باب سلورم نمبر حدیث دے عرابِ النومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی دی مسل القائم فی حدود اللہ مثال دا غا ادردن کی پو حدود دا اللہ کے مثال دا کلچا غا والاڑوی قائم ان کی پو حدود دا حدود جاری کئی لا حدود ادری والواقع او دا راخ چا مثال شوا کی وی پائے کی کم صد قوم استهمو پرشانت د صفت دا قوم دے چا اسوا چي على سفینۃن پیوکشتئ کی استهمو چا رخصنه واچي قراندازیو کی على سفینۃن پیوکشتئ باندې اصوار بعضهم اعلا ها و بعضهم اسفل ها کشتی دو چطران یو چطلان دی دو بو سر جوخ دی بل چطو چطی وکان اللذینا فی اسفل ها نشیعا کسان چپلان دی چط دی کشتی گی ازاستا قو من المائی کلاچ دی طلب کئی دو سکلو دو بو نو مردو تیری گی دهی پا اچا فوق هم چده پاس اداغی وی دهی پاسا چت خیجی او داغی نا طلب دوبو گئی وی لانده کمانگ یا سورے کو نو بیا لانده نا اوبرازی نو نو پا اگه ای نا اگه تنگی او وقت شاوی منگ لوابا او منگ لاداشی پقالو نوای د لو انا خ قنا في نې بنا خرق ک چته منګ سرکو خپل سا کې خپلسه لاندې سا کې منځې سرکو خ په سر کولو په چادوو کا منګ لاې چکس کې دا موج د د و ک منګ یو ځې پهې کشت کې سرکو بیا بهشي سرې به بر مګر سوري ټیو بار شي نو لاند نه چتب دووبو ډک شي ترن بشي نا پاس نه چتبم دوبو سره ډوب شي نو موږ زګا دا کار نه کو مونږ غو ته غو دا طلب دووبو کو خدا نه کو ولمنوز منفو قنا او تکلیف بنور کو منګه چا دا چد پاسه منګه کمای سره فینت تکوم وما ارادو اراضو حلق جميعا نوکه اغلان دنی والا دا کارو کې او بر س واله غې من ن کې د دی کار نه چې دامه کوئ خیر د منږ به تاسوله د هغې مناسب خور را کو سکاک در خدا کار کوئ او ز منګ سکار دی کا منه شو من کېې کې نکو سریبهکې کار س من منې نکلو د د غله د د سرورییکلو نه فین تکو نو کو د پریښده غیر ل د وما ارادو حالکو جمع۔ او د دې اراده ني دا او د دې اراده نو هلته دا غې ته مونږ کولو پری خو دا غې لده مونږ نه کړ زده نه اچارې کو کو سورې په بو بو د کیشته کې او شو نو د کیشته ته و او براشي کیشته په ډوبه شي ټوله به کې ډوب شو څه سم څه کار منګه سم په چټکی که مونږه کیږه مونږه کیږه کو سورې کې کار سکه نو حلق و جمعیه حلق بشیده تولا و این خزو علا ایدیهم او کده عملو که علا ایدیهم پخ پلو لاسونو باندیم من اگر چالا کدا کار ما کوئی من بیو سیز در کوتا سولا خو ما نشید سوری کولو نا نو نجو خلاص بشیده و نجو جمعیه او خلاص بشیده تولا زکا چاگی سوری اونک دیم بچ شو او د پاس ای سم بچشوا او کچر تدای من نن نکړه لولاندی سم دوبوک شوا او د پاسم ټول دوب شو بیا پوشکر مقصد دا دی چوبړالي لولاندی نه یې سم هم دوبه حد حدیث مقصد دا دی چې تخو ګوري چې به حیای عامه ده زناګان عامه شرکیات عام دي او تا خالق د هرین نمو نا کی پر از ما څه کاوت سکی او بکی حل نوخه مخه عذاب را نو لوچی عذاب را شي نو غیبم تبا تو تبا کی, کی سورته انفال یا ده کنا ولا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه او برد سی کی عذاب ظالمان او ته आवाज هم به ای وګور دا عذاب نو چې دا باران کیږي پښکل دا ستیر شو بدرو دا ست اوس شوړو دے باران نشته دا عذاب نه نوکه ډیر ګناګاراندی او هغه سي خلک دا غي رد نکي نو یا ساته عذاب په ټول باندې راځي او کنا دا غي رد خلک کوي نو که عذاب راځي نو الله به هغه هغه رد كون کې سګي بچ کې هغه بم پچی زګ ته ت بیان کې نه وي ببچې دا کارونه دا واقع شرک دی کفر دی زنا نقصان دی هغه ببچې او ته ببچې او करतونه کو نه نو تم تبا اوه يم تبا کپاره کیشتهږي هغه سورې وکړه نو لندینی سب دکښه زوبونه ابد رنه شي هغه به ډوب شي لند وبنده به ډوب شي پته دی اپ کی پوهه کرتونه کو را تم تبا اونو خلقم تباو شرديو کو وان جي نلذين ينهونا عن السو نن حال کول دونه پرې خو دی یره بس چې د مزونو د فضایل او الکه په منزونو فضایل باندې کار نه اصل شی چاغه رد د شرک کو خل په جنجال د شرک د کفر کینه ته توته منزونو بیان کړي القائم في حدود الله تعالى ما نهى المنكر له القائم في دفعها عكس من من كول پارا شرط كول شي داغيد پا چ القائم ولا لفي دفعا وتف قول دای کی وا ازالت یا او پل ر قول والمراد بالحدود ما نهى او مراد و حدود و نصر آغا چه منه کری الله دا غینا استاهمو اے اقترعو چې چه دا رد که او چې کوم سیزونو نا اللہ منه کری نو لوی منه آغا شرک و لوی منه آغا دا بدعات و شرکیات و بدع خلق په زیب ریخو دو پا نور و فضائل و شروع چه کم زیلار سی د پلار حق داره د مون حق داره خو ټیک دی خو با خو او سوک منی کوم دا غین بلابه چین کار کوي کوي نه کوي سوک نه او سوک منی چې خلکو سره خی کړه وکړه خدا شرک یو داسه مهلکه بيماری ده چکهي به شرک او د شرک نه کو دا غې کار پکاره ورو چکهي با نیکی او دا غه نیکی نه قبليږي ولی نه قبليږي په سبب د شرک او په سبب د بدعا دا خلکو دا مصره پر خوملمو منین او میں سلما هندن بتو بي او من یا حز فرزی الله د لا ن النبي صله الله عليه صلم ندو قال نهیستا ملوالعلیکم او مرا او یا کن مقر بکلی چې په تاسوبانې او مرا جوړ بکلی چې په حاکمان <تصفح> وطارفو نا وطن کرو نا چه پیجنه بایت تاسو داغینا خست کارو نا. بازه کارو تاسو داغی پیجنه خا. وطن کرو نا او نو پیجنه تاسو پا غیبانه کارو نا با در. چه اغب بازه نا کارو نا که تا بداغی نواقف نی خبر بانیم. ومن کاری آ فقط بری آ. آسو چه بدگنه داغی آ کارو نا فقط بری آ بومن انکرا چا شینکارو کو فقط سلمہ نو دے بچو رادیو نو بچو رادیو نو بچو ولیکن من رزیہ و تا با لیکن راضی دے آسو کو ولیکن من رزیہ لیکن آسو کو چا غ راضی دے باغ اصل باغ کارونو چھ پدی بادشاہ عمر او مراو کیری د فسوق نا اودو بدملینا یعنی اغا سو چه په شه پا ابدبادشا پا و کارونو مانه و, و او تابی داری دا اغا سو چه رزا ده پا غیبانه ده فسو گنا یعنی پا غباد و کارونو رزا هم ده و دا غیب سروان هم ده نو اغا تابع ده نو. قالو نبی یا رسول الله اذا الله پیغمبره الان قاتلهم ايمان جنگ نکودې صدا چې دا چې قالو غیرازې بادشاہ ان وی قالا انو نبی عليه السلام لا جنگ نه کوي ما قام فيكم الصلاه سو پورت چته ودری پتا شو کی مونزا زه کوم زه یو نه خدا چې مسګن توڅ بیا جنگ نه شي کولې رواه المسلم معناه ذکرها معنا کی چفمن کرها فقط بریا اے من کرها به قلبی او سوچ بد غنی بذر کی دا بد کارونا ولم یستت انکارن بی دن او هغه طاقت نلری د انکار کولو په لاس باندي بلک بد غنی خپ انکار په لاس نکي ولا لسان او نه جوابانه رات کي فقط بریا نو ده بریده گنانا ده پاک ده دگونانا. زکا چوانسی نکیه نه ده لاسو نه ده خلیه. پلک خودا باد گوڑی کنه. وعدا وزیفته او ادایگره وزیفه داغیم. وزیفه دارا چه خپل وز کئیم. ومن انکرا به حسب طاقتی. او اچا چه ردو کو به موافقت د طاقت خپل سرا. یعنی انکار رد کئیم. که پجبه و سوشو او که پزلا بانیو تا بدو گتی دا نو فقد سلما من حازه المازیتی نو تاکی دی بچ دی دا دغی گنا نا اللہ بی دینا بچ کی ومن دا زیابی فیلم و تا باهم فهو العاسی آوازو چرازی شا پا کار نو دی بادشاہ نو ناکار ناکار کار نکیو پاگی دی خوشا لاؤ و تابا اوم او تابداری کولا داغی اغی پسروانو فهو والعازی ده زره ده گناهگار ده بادشاہ آمیر مشرر ارسوک چوئیم چه غلط کار کئی نو داغو پا غلط کار بانی ردوکا بده او په پخلی پی ردوکا پلکی اوتا بدگوڑا او کنی نگوریاز آتا نگونا را اس ارسو کو اسادسو ستا پکور کیو کاس غبرت کار کئ منے کا وی کو نووزه یا به سمے ها یا پجو پیراتو کا انو مل مومنین اومل حکم زینب بنت جاحش رضی اللہ تعالی عنها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیا نبی علیہ السلام صلی اللہ داخل جو پ زینب بنت جاحش باندې ای زمہ فقربانی او ذل نبی علیہ السلام رات نشو فجاند وجد یارینا یریدن کیو ها په معلومات باندې رسول خپل ځان نه چې کوم واقعیات په باندې باندې وداجی وی لا اله الا الله نشتر بل حاجت پر کول والا بيدلانا وی لل العرب من شر قد اقترب حلاکت دید پرد عربو دا شننا چاہ دی نزدی دی فوتحل یوم من جوجو ما جوجو شو ننوزی آغبان دی یا جوجو د ما جوجو آغبان چاہا زلقنین جول کڑیو آغنن پرانستشو میری پشانت ددی وحلقا بی اسبعی علی او حلق جوڑک را دارخ قلو گتنا یعنی حوی گردو سبابا گتا معقودتا معال ابحام سر اوام پداس تریقہ بانے سر ایچہ ذکر دار سے کئی پدی تریقائی علی ابحام آغتا گتا واللتی آوار گتا چنزدی داری سرا مسوا کودا غتا گتا, گتا دار سے وقلت لما يا رسول الله اذا الله پیغمبر انا هل کو وفيد الصالحون ایا مونږ به هلاک شو مونږه کې نیکاندی مونږ کې ګونهکار خلق دي مونږ به هلاکیږو چې مونږه کې نیکاندی قال اني نبی دې سامنے عام آو هلاکیږي و سرت نیکانو نا یا تشی فساقان بدکاران یا تشی گناهنا و ناکارکارونا چکلا فساق زیاد شی خاباسو اے بے حیا نی عامشی لواتتونا عامشی زناگانیا عامشی شرکیات عامشی اگر کنے کار موجود نو هلاکی کیبا متفقون علیہ اصحاب نبی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام میری یاکم الجلوس فطرقات خاصتا سوزان بچی دکې ناستر نه پلاړو کی الهالو کی مکه نه قالو وی را دې کې ذکینا سیدلو نا فلاړو د خلکو کې انې فلاړه کې با چې کمزې کې خلک زدا زینو پازې کې ناستخانه دا قالو نو وسحابو یا رسول الله عز الله پیغمبر ما لنا ممجالسنا بود نشتا منګلادا د کې ناستې ذلول د لارو نخلاصې مخا مخا ولارک کینو دکه من خپلی خبرې تریکو خو حاجونه زورتونونه په د لاو کې د یبل سره پوه کوو دتهحت د سوفیا من خبرې تریکو با کې نن سبا خبر طر نه کوي چې کمځای ک سکولوي د جیکو کمځ کې کالژوي د جیکو کم کې مدرسوي د جی کو به یا لکان مبا بورو سره یو خ هلته به کې کلبہ فوٹوگرافیان کی کلب برج پنڈیوی کلب اس کی دا نبی دے سلام دے پارم ویریو صاحبوت ولہ رکے میکے نندہ چلا ونان اللہ رکے نندہ تعلیم دنیا کار گئی دلہ پکار دی کار گئی نو جاغ بالکل اگلی سزا ور کی فقا وره به اخ لیکی چې افتاد ا لاې کې چې کم له ده د سکول د جنکوو چې کم مشرغې لاند کلی دی چېجنکی به سکول ته په باقی دا په پابندې سره پغور کې را ځي ځکه چېډیر حادثات دا زمون د سکولو نه کږي چې پلارو کې مکان ولاړی کله ګاډي اوتخته پخې کې نه یي چې دا داسونو لو ګاډي اغه پویګ نه و زیاته سولې د رکشا اوغه او حا په نوم د رکشې په نوم د سوداګر او هغه په خپل مخ کې نور دا څه مسله نوې تاسو په برقو کې راځي ځکه دا یو رسخونه او نوې دېر کې شنو ده څه و شو نو که چیرته د دی خلکو روکتا موشه هیڅ بیان نشته انتحدثوا فقال رسول الله صلى الله عليه د خلک فقال وی رسول اللہ دا محسن داریمی که اغا روایت رازی حضرت عمر دا جلان ہو چکم اغا تا والی خط لکلی او چلتا که یو کس تیم او اغا زان برابر لیلہ رو کسو کی گرزی او زان خیستا او تکلیف خالکو تا رسی حضرت عمر ریولا حضرت عمروی ریولا حضرت عمروی رو تا اغراوستی دا جلاتے ہوکموں کو چھے سل لختے خوشے کا سل لختے خوشے کلیب آغا دے جلاتے ہوئے تتوہا چھا شاہ پر بننا کا جلاتے ہوئے سل لختے ہوا اغلق نوجوان سل لختے ہوا باغز اخمونراللوینا آوے دنے کے جیلتا چھترے زد پرارونے ورلو بیائی رابار کا بیائی سل لختے ہوا بیائی کا پدریم زلی بیا را بارکت راځه پاس نو هغه حضرت یا مرکا آیا می پرېدا وینه دا سے کار نو کومه تدا سے کارونه کې چې نه خلک شپریدي او نو کار کې ستاشک ازب کو سو کې ګرځې کله یو خبره کې کله بل خبره کې کله غلط ها پروګرامونه کې بیاي هغه گاونن ته وېدا بوزا او یو کال <سؤال> پوره به د پوسه خبر د سر مسوک نه کړي له ببان دی کور کې او سمو پس تیر شو غری قسم شیو ګونر خط الیګه حضرت عمر ته او حضرت ا سره ته اجازه تو کومه وړي قسم شیو تو بیا زیوې زکه قسم شیو نو پرګره دلارو پکاره حضرت عمر جن هو دا چې دا لیک شو کې سوچو کو کې دا ګاډی جنکه له کان تختې دا دغه چې یو سو ګیرګی خو دې کو کوڅه بیا پته یو خا دې خواګرد کارو کې بس پیسې ورکې سم بیا نشته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هځک خلق د تعلیم نه به محروم کیدل فیذا ابیتم فیذا بیتم الا المجلسو کلا چې انکار کوي تاسو مگر د کنا سیدرنا چمنګب چنک کنو کوبی کې بکی نو اوجرې نهشته بټکوونه نشتهشته بل دا سزی د نې نشته نو دی کې چنک چې نکیې نو کوی کې بکینو نو بیاې سلام و که تاسو دی نه منه را وړی نوفاتو طری حق نو بیا خیر دی کې او پهتو طری کا حقنو ورکېلارې حق دلارې د لارې حقه غیر ورکې و دلارې حق سرې قاللووي ساب ما حق طریقې یا رسول الله سر حق د لارې اذا الله پیغمبره قال اني نبی عليه السلام غذل بصره کته کول د نظر دې دا دلار حق دې چې په لار کې ناس ته نو كتب ګوري دا چې لار کې ناس نو سترګ سترګ کوي او ورکی هیما دا ماين دې کنه ها غذل نظر کته کولی دی دویم کفل عزا بندول دو زداري سزدي کم زदरी سیز دے په لار کې ناغه بل لري کې ورتد سلامي واپس کولد سلامني او اسلام علیکم دے سلام کله او دې کې کم شګه نظر دی یو تکوری دے سلام سلام ما خبر نه دی لیو نه ولا امرو بالمعرو امر بالمعروف بکه پنه کو چې دمو سیم دے لارې خالقي د دشمن زله جماعت تزو ونه يعن المنکر او ن aides تناروانا کدا غلن سيزونا په د لارکه کول مندي کدا کارونه کې خلارو کې کې نه سه پیغمبر پا کنه کول لارکه وقته نه کېنه سو ګنده مونکر په لارکه کې وای زه په دې کې ممتداه منځه په رات څنګه وکم خو شي امر به نو په منځ کې درنو ولته و شو ها او ټچ موبایل ټش فوتوګرافيان دي او باې ځل ځان مشغل کړي کې ولا کې متفق علیه اتفاق کرے جہ په حدیثه البخاری او مسلم بل کاریر کړي دي مخلوق اصحاب ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را خاتم من ذاب فی ید رجل نبی علیہ السلام ولید یو غتما ذسروزرو پلا یوسړی کی فنزعه رو وخر کلا اغه را فترهون وی غرزولا وقاله میدو هدو کو میله جمه من نار په قس کې یوکسستاسو الله جم یو سکر وټې د ورته چګر ځایدي د دا پ خپل لاس کې ځکه د سرو سی د سرلو د پاه سره منه حرام دی سوچ چې سرو سی استعمالی سری داکه د سکر وټې دور چې فقیر وی له د یو سړی بعد ما پس اگرنا زحبت لال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام لال نو یو سړی بل ته وی خو زه خاتما کا انت فی بی واخلا د قوت مستا افید واخلا پای هغه څنګه قوت مندې چې ګزاردې کړه په دې سبسه خیر خیلی, خیلی جمعات کی عبادی شروع نشید خوز اخا تماکا ذکر حالات دا سجور لی خوز خا تماکا بی واغلا اونساخ پلا گتما او فیدہ واغلا بی پاگی سلا فیدہ واغلا یعنی خرسے کا فیدہ پا قیمت دا واغلا خیر می چوا خو خرسے کا و فیدہ پی فی واغلا وصلیم نرو وقالوی اصری اللہ والله قسم بالله لا آخذه ابدا ناخلم نه ناخلم دې ګوت مه لرا ابدا هیڅ چرې وقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم او تاکي گزار کړي دې رسول نبي عليه السلام چکلا نبي عليه السلام په حکم ما دا گزار کلا ن واخلم نه نبدازه هرڅه کما نه په ذفه دي واخلم خلکو ها کته ورته اول خوې گزارینه او استاد سره د خپل مالکي گزارې کې لګته اقواش بهر اغستې و خیر نه به څخصه به کوم کار په او مسلمن اتاسه ان مين سيد الحسن بصري ان عايز بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عبد الله بن زياد فقال يا بني يا بشر قوتيا اني سمعت رسول الله بيشك ماذا نبي عليه السلام ناوري دليل يقولو ان شر الله الحطوة ما دينا كارا الراي دينا كارا سرون كيد زناورو الحطوة ما اغا بدترين دي ظالمان دي دو تك مراد تي اغا عمراء دي اغا عمرا دي. دينا زكا اغا دام دا عوام بات شعاني ها ان شرر رای الحتمان دین ناکار دو امرانا اغدی چه محفوظ کریه غیر را اللہ پا دی اومد مشران گرزوری دیر را اللہ پا دی اومد باندی ظالمان حتمان آکار فا ایا کنو زان بچ کا چشیت ردینا زان بچ کا فقالا نویلو ابو ایদুল্লাহ بن زیاد تا اجلس کینا فاینما انت من خالته اصحاب محمد یقینا ته دو بوزو دو صابو دو نبی علیہ السلام نه تو کینا سری چپشا اجلس معنا چپشا ته دو نبی علیہ السلام دو بوسو نه یو دو صابو صابو کی ته یو بوسه وقالا نبی دې سړې وه halkanat آیا کیگی دی او د پار بوسو صحابہ د نبی علیہ السلام اگا بوس کے دیشی اینما کانت نخالتو بادہ هم بے شکاکی گی بوسو پس د دینا وفی غیرم مو غیر د دینا دا پاک خرک دے د اشراف دا دی امتی اشراف و امتی نبی علیہ السلام ویلی دی یعنی ابیদুল্লাহ بن زیاد د دې زمانه د زمانه دې لوی ناکاره باچا حاکمو سور بداملو ها هغه وته یو بوسه حالان کې صحابو ته بوس نسبت کول د بدو یالي نسبت کول هغه ناکاره کار وکړه نبی دې صدام سو ویلې ها اصحاب کن نجومی به ایهم زما ساحبا پهشان دوستستو داسمان دا دی چې کم یو ساحبي په صلار چا تا سر بهلارمي نو دا بوسې یو خې ظلم دا وکړه باتیاو که نه د کې بوتهوي اوسې دا او دا ما مه دا داسې دا مان که نه ځکه دا داس خبره کوي دا. حاشران حزیف رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آه نفسي نفسی بیده زمان قسم پازا چنف زمان پل عزاق ریل تعمرنا بالمعروف خامخا حکم با قویتا سوپن کوبانی ولا تنهو نان المنکر او خامخا خلق با منک وید ناروانا خامخا با خلق منک وید ناروانا واجب دی لامی رولی اونون تاکید سقیلا اے یجب علیکم اجوبا واجب دی پتا سبانی پھو اجوبی تاکید سرادا خبرہ عمر بن معروف و نحن منکر خام خوابہ کوئی او لیو شکن اللہ ایباسا علیکم اے قابم یا قریبا دا اللہ <سؤال> براولیگی پا تاسو بانی آزاد و ترفق پلنا ایک دا کارمونکا امر بین معروف نین منکرمونکا نخامخوا با اللہ زعب رولیگی سمت دعونو بیا بدو آگانی والی تاسو اللہ نا فلا یستجاب لکم او قبل والی بنشک و لیستا و زفارا دده دو آگانو تاسو برای دو بیا والی فکر قبلیگی با بیانا او سو گودا حاو شود دواګا نیوړی قبېږي بارانوکا خدا رواه ترمذي وقاله حديث حسن الهاذي اشراح نبي سيد خضر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ميل افضل الجهاد كلمه عدل عند سلطان جائر غرضت كلمه ده عدل كلمه ده انصاف کلمت حق کلیماتو حق بل حدیث کرا جی غر جار حق دا کلیماتو رشتیاؤ دا وینا دا رشتیاؤ دا انده سلطان جایر پنیز دا بادشاہ ظالم گی ظالم بادشاہ تا سی خبر کول سی پیغام اغتر سول دا لوی جهاد دا سی خبر کول پوشی آہ زکا چطویتا ظالمی فاجره او دا احکام صحیح نجاری کې ال نو دا خبره راته کول اسان کول دي نا حرو ابو داوته ترمذي وقال حديث حسن اسانيها شرع النبي عبد الله تاريخ ابن شهاب البجلي الاحمسي رضي الله تعالى عنه ان رجلن بيشکيو سړی ته پوزوګد نبی عليه صلواته والسلام نا قع دزه جللو في لغرځې او تاقیې خی و خ پهله خ پیدالهله لغر دی په پاان د کجاويدوکې خپی ې پهڅو او ول جاه د کم یو جهاد ډیر غوره دی یعنی په سواللهڅو او, او کم یو جا د نو قالوي ن بیالی سو سلام کالیمتتو ح کې د سلطان جائر کلیما دا حق کلیما دا رشیا و پنیز دا باتشا ظالم باندی سی خبر کول رواه انسایی بیس نادین ساییم الغرض مانا که ای بغی نمو جماع غا مفتوها سمرای ساکینا بیا رای ساکینا سمزای بیا زام و هوا رکاب و قور شاگر اکاب دے دا پالان دوخا نکتی دوخا ازاکان من جلدن کلچبی اغا د سرمنی او خوشبین یاد لرگی وقیل ویلی شوی لایخ تصو بی جلدن و خوشبین او دا خخاص ندے پا سپوری پا سرمنی او پا لرگی پورچدار جو پالان دیسی اصالی سو آشراعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنو قال آغی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان لهما د خلن نقصو عله بنی اسرائیل پیش کاله چې دداخله شو نقصان به بنی اسرائیللو کې په بنی اسرائیل کې چبې نقصان راغلی او د سبب د حالاقت د بنی اسرائیل او هغه مخالتتو دنا کاره خلکو سره ګدونو دنا کاره خلکو سره او دا هغ پهګناونو کې شر کدونو د غې سره د د کارغ شو او حیی یقیناً کانو یو سر یاد کرده مخ چه مخام مخبشه ده بل سری سره په بنی اسرائیلو که یو که ده بل سر مخامو شونوی بی یا ازا آغا گنانگار او سری آیت تک اللا و یر ایگ دال لانا و ده او پریده آغا چکم کار که تو ده گناه پریده فا اینهو لاحلو لکا بشک ده گناه حلال ندسته ده پارده کار حلال ندسته ده گناه ده س الق هو منغاد د بیا به مخ مخشه د سړ د دغه سی سره په سبا په سبا د به سر بیا مخ مخشه واله حالی او هغهه سړ بهپه حال دګنا بادي ېګنا کوړ فلایم نه ځ کا نه به منه کو د دی نه بیا اکونا چې شبه اکیلو خوراک داه شری به اوس کاک دا د او کې نې داه بیا بیا نه من کاو په د مبانو د سری ما او ته پله غړه داه کړی اوس مو تو خید بیان کړی دی بیا نه بیانو په تو خدمید بیان کړی یا بیا د غې سره خوړ کوونه کوې بیا هغې سره د گزاره په کار د خیر دی اوس نه تو ید بیان کړی یا او نهبی من کاوغا سړیديګنا چو خورا کو سکا کو کنا سیدل بدا غصرو نو چکینا سیدلو او داغی سر بیناستموا فلم ما فالو ارکل چوک دیدہ کانو زرب اللہ قلوب بازم ببازن نو ہوا لاللہ زرنا بازد دیف بازبانی سم مقال بیعیوی اللہ لعن اللہ جین کفرو من بنی اسرائیل علا لسان داود ویس ابن مریم وعيسى ابن مریمہ زالک بما سو وکانو یاتدون بل ان دیکھے یا کسان چ کفر کرے د بنی اسرائیل نا پجوا دا ادله سلام او پجوا د ابن مریم دازہ کا کو سبب ز نا او د چ د حد تیر شو کانود لا تن او نشن و منکا خلق د نارو من کې د خلک د د د ناارواو نو نه من کاونه خپلو منه کې د ل کو بیاغې لله لبی سما کا نو حالوون ډیربد چکم کار کاو د ډیربد دیته رانی ب ډیر منوم ددنا چې اوړی به دوستې دا ک سا دا چې کوفرې کړړی لبی سماقد د مطل منفظوم ډیربد دی دی ل دا چې مخکې کاله ننفسس دلا کوي فسی غون نه ثم قال النبي ايوي كلا ترداسن والله قسم بالله لا تامرنا بالمعروف ولا تنهونا عن المنكر خ مخبتاسو امر كوي بالمعروف او خ مخ من كوي بار خلقنا روونا ولا تاخذنا لا يد الظالم خ مخني سبتاسو الذا الظالم لاس بنيوي غې پا کوې تم نه هوې نه زلې منهکه ظالم د ظلمنا نه واللهته آتیون نه على الحقې اه او مخ واللهته آتیرو نه هو با د ر را په پرېښودلو د نااروا او د ب په حقه یا نظمې وکوي تاسو دی سره په بیان او د احک په نرمۍ سره په مزه مزه پویاک او چې نه پوېږي نه به مناک ولا تقاسرنه علی الحقی قسرا او خامخباب ها خامخباب بيثاروي د دې سره په حق باندې بيثارول سره مجبوره کوي باید لا په قبل او د حق په مجبوري واري سره يا ولا تقصرون و خامغه مجبور کوي با تاسو دره لا په قبل اولو د حق باندې قصن په مجبوره کولو سره مجبورې به اوليس ربنا بالله بخلوب بعضكم الا بازن يا بو اي الله زنا باز تاسو په بازو ثم ليل عنكم كما لعنهم بیا بانات دېږي پتا سو لكه څنګه چلان کړو د ایلا داوود و تجميدي وقاله حديثن عصم هاذا لفظ ابي داوود و لفظ تجميدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقاظ بنو اسرائيل في الماضي نبي عليه السلام هر کله چواقعې شو بنو اسرائيل په کې نه هااتوم او لما هم نو منک راهغېله ولما او دغې فلمیان ته نوغې منه ن شولهما په منه کولو خلک نه منه کې ده فچال لسو هم في مجا نو کې ناز دا او لما د غې سره په مجوسنو دغې کې ووا کلو هم وشا ر هم اوخورړ کې شوړو د غې سره اواس سره په ذهبلله کولو به بعضې نو اللله زونه بعض د دی په بعضو واللا نه اوماللهلیسانې د د او پهل نه تیکلی د لله پجب د داودلی سلام پجره د مریم مرانبانې ځ لکه دا سبب دنا فرمانې وکان نوی چې د ح نتی فجلسانو کې ناس رسول الله صلی الله عليه وسلم کانه او د مقیانته کیا لګونکې وخی و لا دا سن داوللهځ زما د قسمی بعض چې نه په زما په لاظ کې حتی تعتیرو همماعلحق کې اطررا خا مخه باعث کوی بدد لرالحق کې په پرېښودلودونا کاره کارون او د ب ح اترا پا باعث کولو سرا یا خا نرمی بکوی تاسو دی سرا اے قولو تاعترو نوم اے تعتفو نوم نرمی کوی تاسو دی سرا پا بیانا اولو دا حقین اترا پا نرمین سرا پا مزا مزا و لا تقصرنو ایل تحبیسنو خامغا بن او رااب ش نه ب ب سدیغ جلله او تععاالنو قالا یا خلکو اییرون الناساس ان کوله تخلو نه حزی لا به شکه تاسولو لی د یاده یا ی هللهنا منوالی کو منفو کوم لا زو کو منظلله زیته دیتم لازم جدي دی په تاسو باې بچپلو زانونو زر نه د س تاسو تاسو چ گمرا ش کله چې پدایت تاسو۔ وَإِنِّي سَمِعُدُ رَسُولَ اللَّهِ اَوْ بِشَكَ مَعْدَ عَذَتْ نَوْرِدِ لِي قُولُ چُوِي اِنَّ النَّاسَ بِشَكَ خَلَقْ اِذَارَ اَوْ زَالِمَا قَدِئِ اُوْنِ زَالِمْ لَرَا فَلَمْ خضو يَا خُضُوا عَلَا يَدِهِ نَوْا غِي اللَّاسْنِ نِسِنِ نِسِ لَاسْدَا غِي اَوْ شَكَا قَرِبَ دَا اَيَّا عُمَّ شام کی پدای باندې الله عذاب ذ طرف خپل ناروا و بو دا او تجميوي